Molt tots, molt bon dia a totes, una setmana més a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Aquí comença aquest, el vostre programa Onda, libre tots els diumenges en directe de 12 a dos quarts de dues. Ràdio Contrabanda la podeu escoltar al 91.4 de la FM de Barcelona i fora de l'ara metropolitana a través d'internet a www.contrabanda.org on tenim la nostra emissió per internet. També per internet us podreu descarregar el programa al vostre ordinador i escoltar-lo quan vulgueu a través de l'enllaç que pengem al nostre blog www.espaialliberat.blogspot.com Repetim, per poder-vos descarregar el programa al vostre ordinador i escoltar-lo quan vulgueu, només teniu que consultar el blog del programa www.espaialliberat.blogspot.com També podeu utilitzar internet per posar-vos en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana a la direcció de correu electrònic on de libre 1917, arroba, yahu, punt, 1917 en números on de libre 1917, arroba, yahu, punt, També teniu un número de telèfon per trucar-nos en directe, que és el 93 3 317 7366 3-17-7366. I si voleu utilitzar la ràdio per seguir escoltant aquest programa, també podreu trobar-nos un altre cop el dimarts a partir de les 10 del matí.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 about del programa en el dia d'avui. Estem a dia exactament eh, 2 de març. Eh, hem deixat que i bastant la música i anem a dir exactament eh, de què anirà el programa. Avui Avui en el programa només estarem, jo i vosaltres en aquest estudi, eh, no tenim convidats, i el que anem a fer és parlar abans de les pròximes... Eh, dia 9 de març, que serà just el dia de les eleccions... I per tant, bueno, ja no tindria molt sentit un programa de la mena que volem fer-lo avui. Anem a parlar de quines són les valoracions que en fan de l'anterior, bueno, ja la quasi, podíem dir, passada legislatura de quatre anys que ha estat el senyor Zapatero al govern. Uh, I quines són les opcions uh, també de votar que demana la, diguem-ho així, aquella esquerra de la que vol ser representatiu aquest programa. O a la qual si vols sumar aquest programa, que és l'esquerra que es reclama del marxisme com a eina d'anàlisi, o fins i tot del comunisme, com, bueno, tots es reclamen com a comunisme de la meta última, sinó que reclamen del marxisme i eh, després li podem posar el guió que vulgueu. i ha el marxisme-laninisme, els marxistes que es consideren trusquistes, etc. Doncs eh, anem a llegir un... Unes... També hi ha els marxistes eh, que reclamen del marxisme, però amb fins polítics de l'independentisme. També han vingut pel programa. És a dir, si aquest programa vol eh, ser recollir eh, i, i treure per les zones quines són les diferents sensibilitats que es donen políticament eh, dins del marxisme transformador del marxisme, revol del marxisme revolucionari, doncs eh, anem ara, en aquest programa d'avui, a recollir quines han sigut les impressions que han tret diferents col·lectius, diferents partits marxistes, de quin ha estat l'anterior legislatura. Alguns d'ells demanen el vot més explícitament cap a la seva formació, més que perquè es presenten a les eleccions, perquè els puguin votar els ciutadans, o sigui, vosaltres, els que esteu escoltant, i també n'hi ha d'altres que demanen directament l'abstenció per uh, fent un anàlisi de Uh, situacions de repressió per part de l'Estat que es donen en altres punts de, de l'Estat espanyol, com pot ser Euskal Herria, que, evidentment, uh, una vegada més, uh, la seva lluita exemplar com a poble en demanda del seu dret a l'autodeterminació una vegada més entra en, uh, en el joc polític, en l'arena la, política, diguem-ho així, en l'espai polític que suposa sempre de més reflexió com poden ser abans d'unes eleccions generals. Shoot. Shoot. Per tant, el programa d'avui anirà d'això, doncs, de llegir comunicats, de llegir resolucions, de llegir resums i valoracions que se'n fan des de diferents col·lectius eh, que reclamen del marxisme i del comunisme i del socialisme com a aspiració política i social i de transformació social última en els seus programes. Evidentment, no regirem, no llegirem, ni recollirem, ni ens donarà temps a recollir, Eh, tots els diferents grups, col·lectius més o menys petits, més o menys majoritaris, minoritaris dins de del que podríem dir l'esquerra transformadora, l'esquerra revolucionària. Llegirem uns quants, alguns d'ells eh, són coneguts ja dels oients fidels de Ràdio Contrabanda. De Ràdio Contrabanda em refereixo d'on de llibre, vaja ja s'emet de Ràdio Contrabanda. Aquests són el, una resolució del PSUC-Viu sobre les eleccions del 9 de març Després eh, llegirem sobre un encampà em fa eh, lluita internacionalista que es presenta com a partit en aquestes eleccions. Em sembla que no a totes les circunscripcions, sinó a nivell de Catalunya es presenten a les quadres circunscripcions, crec. Tot això es pot consultar, evidentment, a les seves planes web. Després eh, llegirem la valoració que em fa també i ja ho dèiem, aquí sí que hi entrarà el tema d'Euskal la valoració que en fa l'esquerra independentista en concret la gent d'endavant d'aquestes eleccions i per últim la que fa revolta global que fins fa poc era una corrent dins d'Esquerra de Unida Alternativa Izquierda Unida però ara mateix han sortit fora i estan, diguem-ho així sense representació sense intent de, repre intent de representació institucional doncs bé, esperem que ens doni temps a llegir aquests eh, quatre valoracions, aquestes quatre resolucions que han tret aquests quatre partits sobre la legislatura, sobre com ha sigut el desenvolupament polític d'aquesta legislatura i també, diguem-ho així, que serveixi d'alguna forma per saber eh, tot aquell vot conscient que si està jugant, en quina conjuntura si està jugant eh, el seu vot per l'any pròxim dia 9 de març. Dit això, escoltem una altra cançó i començarem amb la primera resolució, exactament com hem dit, per aquest ordre, la resolució que va emetre al eh, PSUC viu. Recordeu, esteu a un delibre al 91.4 de la FM de Barcelona, això és Ràdio Contrabanda, Ràdio i Autogestionada de Barcelona. Bé, doncs, com hem dit agim la primera resolució sobre les eleccions del 9 de març, en concret la que va emetre el passat dia 25 de febrer al secretariat del PSUC-Viu. I diu així, des del PSUC-Viu denunciamos el proceso bipartidista que se está desarrollando en esta campaña electoral, donde los dos grandes partidos, PSOE i PP, en temas fundamentales como el modelo económico o el recorte de libertades, con la ley de partidos, coinciden... Prácticamente en todo. Es evidente que el PP representa a la derecha más reaccionaria aliada a sectores ultraconservadores de la sociedad, con el apoyo de la Conferencia Episcopal y de la extrema derecha mediática. Pero también es cierto que el Partido Socialista ha cedido a la presión de estos sectores conservadores y nos presenta un programa continuista lleno de vaguedades, con unas propuestas electoralistas, muchas de ellas carentes de credibilidad. En Cataluña, la situación de la izquierda es más compleja. La deslealtad y la prepotencia de Iniciativa Par Cataluña-Verse, protagonizando una escisión en Esquerra Unida del País Valencià y haciendo campaña por su partido sucursalista, IPV, Iniciativa del País Valencià, puede poner en peligro no solo la reelección del diputado de Esquerra Unida del País Valencià, sino el mantenimiento del Grupo... Del propio grupo parlamentario de Izquierda Unida por la pérdida de votos que su candidatura fantasma puede restar al total de votos en el Estado, que en estos momentos, según diversas encuestas, no llega al 5%. Las declaraciones de Jordi Guillot, dejando abierta la posibilidad de formación de un grupo parlamentario con opciones nacionalistas, es una prueba más de la falta de corresponsabilidad de iniciativa para Cataluña Vers con Izquierda Unida. El PSUC-Viu seguirá apoyando en estas elecciones a los candidatos del proyecto federal de Izquierda Unida, que dio origen a la creación de Esquerra Unida y Alternativa, con la confianza de que los resultados del próximo mes de marzo permitan un proceso de recuperación del proyecto estatal que en su día fue la creación de Izquierda Unida. Oh, És evident que en un principi el PSOE, al principi de la legislatura va prendre una sèrie de... Mm, de mesures polítiques molt valentes, però és cert que la dreta, quan ha pitjat una mica l'accelerador, amb ajuda de la conferència episcopal i de tota la bruneta mediàtica que tenen al seu voltant, s'ha replegat, ha frenat i ha tornat un discurs molt més de centre, molt més conservador i, per tant, demostra únicament el seu caràcter de reformisme i d'enganyar aquell votant obrer, onés d'esquerres que creu que està votant per, eh, diguem-ho així, una societat més justa, més igualitària, quan vota el PSOE. Aquesta gent s'hauria de desenganyar d'una vegada que el PSOE no és més que l'esquerra, l'esquerra, més eh, light, més... Eh més bonica de veure del capital, pur i dur, no? Només cal veure el que ja deixa el propi comunicat del PSUC-Viu, aquest manteniment de la llei de partits, aquesta llei de memòria històrica insuficient, aquesta falta d'escomessa amb mesures integrals del problema de la vivenda, eh, la falta de, diguem-ho així, mesures que poguessin eh, frenar el que estava gens allà com un canvi de cicle econòmic, Tocant el que pot ser el salari mínim interprofessional, pujant-lo a 1.000 euros com a mínim, eh, les últimes mesures que diuen que volen prendre de baixada i retallada d'impostos a, a les rendes més altes, vull dir, etc etcètera. etcètera. Eh, diguem que, enfront d'aquest bipartidisme, la tercera opció més votada, ara per ara, a nivell de tot l'Estat, que és Esquerra Unida, Izquierda Unida, Esquerra Unida Alternativa aquí a Catalunya, tot i que té unes expectatives electorals eh, no molt, eh, que no s'gurren molt bones, eh, té que recuperar aquest caràcter il·lusionant i de sumar gent a la construcció del polo alternatiu del Pol alternatiu del Pol alternatiu per fer un canvi de model econòmic i un canvi de model social per la majoria de la gent. Rei hem llegit aquest comunicat del PeSUuc Viu, Eh, anem a fer una altra pausa musical i després llegim ja el que és el comunicat de Lluita internacionalista, aquests companys eh, truquistes de la Quarta Internacional eh, simpatitzants de, de la Lligana internacional, acciós simpatitzant de la Lliga Internacional dels Treballadors, que en aquestes pròximes eleccions del 9 de març es presenten... Eh, opten amb llista electoral a que poden, als eh, diputats que es s'escollessen aquí a Catalunya pel Parlament a Madrid. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre, el 91.4 de la FM. Això és Ràdio Contrabanda i podeu descarregar-vos aquest programa a l'ordinador, al vostre ordinador i escoltar-lo quan vulgueu si consulteu els enllaços que anem penjant periòdicament al nostre blog que és www.espaialliberat.blogspot.com i que també teniu un número de telèfon en directe per poder dir la vostra sobre aquest tema, sobre el tema que estem tractant avui, que en el fons no deixa de ser un tema ampli, cívic, social, en el sentit que són les eleccions on estem cridats a votar tothom el pròxim 9 de març. És el número de telèfon, és el 9337-7366. llegiria amb el comunicat a la resolució que va treure Lluita internacionalista enfront de Lucas serà el 9 de març les eleccions del 9 de març per escollir diputats al Parlament de Madrid, Lucas en diuen també com eleccions generals. I diuen així cal construir l'alternativa d'esquerres. Les eleccions de març es presenten després del sobressalt de la crisi econòmica. Això situa la discussió sobre política econòmica en un lloc central de la campanya. Per, per uns i altres es tracta que la crisi surt i barat a la patronal i a les multinacionals. Per això preparen, per després de les eleccions, mesures d'ajustament, més, més flexibilització dels acomiadaments, contenció salarial, rebaixes fiscals a les empreses i al capital... I avançar més en la privatització dels serveis públics oferent així: el que causen la crisi noves queixalades del fruit actual i acumulat dels salaris dels treballadors i treballadores. Lògicament, cap dels candidats dels grans partits diu les coses pel seu nom. I met this girl in a i got a chance to meet her He said to Melinda Don't drink no whisky He said an innocent thing Don't drink no wine But since I'm ready to brought back To this great big city She'd come home to her all the time He's talking about her in a fight Screaming and a hollering Or swaying and a missus I ain't getting no kisses She'd keep the water hot El paper presenta com a nou número 2, Manuel Pizarro, exdirectiu d'Andesa i Telefònica, entre altres, que s'ha afanyat a desautoritzar la imprevisió del govern davant la crisi, presentant com a urgent que s'aprofundeixin les ja conegudes mesures d'ajustament dels darrers anys. Entre elles, Pizarro ha deixat caure la privatització parcial del sistema de pensions, una mesura que a França va provo provocar la justa còlera dels i les treballadores, que es van engençar la vaga del novembre passat i que permetria momentàniament ajustar els números de moltes empreses, empitjorant les vides i expectatives de molts treballadors. Solves, número dos del PSOE, ha reptat a un debat televisiu al directiu empresarial que promet el que, a altres nivells, és el debat entre Rajoy i Zapatero, una discussió en què el PP retraurà al PSOE que és massa tou en la política que aplica, que no difereix tant entre un i altre partit. Zapatero, fent equilibris aritmètics, presenta un balanç per minimitzar la crisi en què destaquen els xecs que el seu govern ha repartit per fills i filles, per lloguer d'habitatges a menors de 30 anys amb contracte, per pagar els serveis privats de la llei de dependència i, últimament, la promesa de devolució per aquest any de 400 euros de l'IRPF als i les assalariades, les cotitzacions dels quals, no oblidem, constitueixen el 90% de l'impost gràcies a les reformes fiscals del seu govern incloses. Així... Silenciarà l'avenç de les privatitzacions del sector públic i els efectes nefastos que tenen sobre els seus preus i qualitat. La pèrdua de poder adquisitiu dels salaris, l'augment de l'atur i la inoperància del govern en temes com l'habitatge, en el qual ha continuat fomentant grans obres com ara el TAP i ha promogut un ridícul tren d'alta veloc i ha promogut un ridícul nombre d'habitatges de protecció oficial sense prendre cap mesura contra l'especulació, ni per controlar els preus. No amb a les lleis que han fet de palanca el boom immobiliari van ser aprovades per governs del PSOE, com la llei de rendaments urbans i ministres d'aquest partit van començar les reformes laborals quan estava Felipe González al govern. si les treballadores immigrades tornen a ser un problema en boca dels candidats, privades de la majoria dels drets començant pel dret de vot, són la víctima propiciatòria a la qual s'atribueixen tots els mals, preparant el terreny perquè siguin els primers de carregar el pes de la crisi econòmica. En el terreny polític, el fracàs de la negociació emeta i la política seguida pel govern des de les hores, amb el protagonisme adquirit per l'aparell judicial franquista i en clara sintonia amb les exigències del paper, queden com una arma que Rajoy no dubtarà a utilitzar contra Zapatero, perquè ell, Aplicant la política repressiva contra les nacionalitats de l'Estat espanyol fa una mica menys que el que faria el PP i sense la patina de fanatisme que a ells els agradaria. Els partits nacionalistes troben un nou espai en el marc de l'ofensiva repressiva del govern contra els drets nacionals que provoca la protesta de nombrosos sectors de la població, sobretot a Euskadi i Catalunya, i utilitzen aquesta mateixa ofensiva per amagar la seva política constant de col·laboració amb l'Estat i contra els drets, interessos i interessos dels treballadors i treballadores. Això impedeix que s'ofereixin per donar-los la mà en els plans econòmics, a canvi que es garanteixi la integritat, integritat i creixement de la seva part. En el terreny internacional, la crida recent de la senyora Condolecza Rice a més tropes als jocs conflictius de l'Afganistan recorda que les tropes que Zapatero va treure de l'Iraq les va enviar a altres missions internacionals. Com la senyora Condoleccia s'encarrega d'aclarir, no es tracta de missions humanitàries, és a dir, que queda patent el paper de les tropes espanyoles en el mar de l'OTAN. Per, si no pre... per si no ho hagués fet prou evident el govern mateix, prestant suport militar al govern culpista d'Aití, o enviant tropes al Líban per donar un respir a l'exèrcit israelià després de la derrota de l'estiu de 2006. En el pla internacional, el govern fa els deures, donant suport al criminal bloqueig a Gaza imposat pels Estats Units, Israel i la Unió Europea. El programa electoral d'Izquierda Unida està, com els dels altres, ple de petites reivindicacions de millores parcials. No hi ha un pla per als serveis públics, ni una proposta d'augment salarial o de reducció de la jornada laboral, mantenint els salaris per absorbir l'atur. Tampoc fa cap proposta davant dels tancaments, expedients de regulació d'empleo i deslocalitzacions d'empreses, tot i que continua el degoteig d'acomiadaments i prejubilacions que es converteixen en treball precari. No hi ha cap resposta global a la crisi... ...que intenti afavorir els interessos... ...i condicions de vida dels treballadors i treballadores. Ni tan sols es planteja limitar els beneficis... ...de la banca i les grans empreses... ...per obtenir fons amb els quals afrontar la crisi. Sí que hi ha moltes petites reivindicacions... Un tímid augment de les pensions a 660 euros, un inconcret pla d'habitatge que doni suport al lloguer i la compra en 8 anys, però cap proposta que intenti treure la discussió dels jocs comuns en què la mantenen els líders dels grans partits. Per últim, ilegalitzacions i detencions. Una vegada més, les eleccions a Euskal Herria seran molt especialment antidemocràtiques. Molts vots ja han estat cautelarment menjançats a la brossa per l'acció combinada de les dues joies repressives de l'estat espanyol, la legislació antiterrorista i la llei de partits. I és que Zapatero, que intenta fer oblidar l'atemptat a la T4 amb què ETA va fer explotar un alto al foc indefinit, que el mateix govern va fer fracassar amb la seva incapacitat política per negociar res, seguint la recepta de Rajoy i el poder judicial, semblen instal·lats en una cursa per veure qui és capaç de provocar més illegalitzacions i detencions. Van començar amb les sentències del Suprem sobre els recursos del sumari 1898, que ve santificar la màxima de Garçón tot és ETA. I el de l'antiga Mesa del Parlament Basc, Quina ironia que condemnin el més odiat exprat, expatró de l'Arxanxa, Atutxa, trencant la doctrina Botín i tancant aquest diari amb garzón, en persona, dirigint in situ la detenció de 14 militants de l'esquerra Betxarle, entre ells Carmel Holanda. Entremig, tancaments de seus, justificació de tortures i bloquejos de comptes corrents i, sobretot, impedir al Partit Comunista de les Terres Vasques, de fet no havia presentat candidatura i acció nacionalista basca tenir paperetes a les urnes el 9 de març. En aquest darrer cas, doblement per obra de l'omnipresent Garzón i de la sala especial del Tribunal Suprem instada per la Fiscalia General i l'Advocacia de l'Estat, és a dir el govern. Ara falta veure quina capacitat de reacció té encara l'Esquerra Bertxale. El seu primer repte, la vaga general Euskali, convocada pel 14 de febrer. Well... És evident que el comunicat, la resolució fent aquesta valoració de l'anterior, la, ja l'hi anterior perquè falta una menys d'una setmana perquè acabi, la legislatura de Zapatero ha fet tot una enumeració, tot un resum de quines han sigut les mancances en política tan interna com exterior del govern Zapatero, quines han sigut les seves servituds cap a la dreta, amb la qual ens està dient quin és el marge Polític, quin és el sostre polític que té aquesta formació que es diu Pratesament d'Esquerres i introdueix el tema que, evidentment, recorre transversalment tota la campanya electoral i més enllà, segurament, també ho supeditarà, que és el tema d'Euskal Herria. Aquest poble lluita pel seu dret polític, el seu dret inalienable a l'autodeterminació. Nem a escoltar una cançoneta més i després llegirem el comunicat de la gent d'endavant. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. a <laughs> que anàvem a, a llegir, de, abans de posar aquesta pausa musical, anàvem a llegir el comunicat de, de la gent d'endavant, perquè en realitat és un suport, és un manifest a la qual donen suport a, tant endavant com la Maulets, com la Cagé, i aquesta coordinadora d'assemblees de joves de l'esquerra independentista. Um, és un... Doncs això, és un manifest... Eh, subscrit per aquestes tres formacions eh, del jovent independentista bueno, jovent i no tan jovent independentista aquí a Catalunya que té el següent encapçalament els països catalans no som a Espanya el 9 de març, abstenció i diu així, el proper 9 de març et cridem a abstenir-te les eleccions al Congrés i Senat Espanyols. Considerem que l'actitud correcta davant d'aquestes eleccions ha de ser de no participar-hi i fer-ho denunciant les imposicions i el caràcter antidemocràtic d'aquesta contessa electoral. Des de la mort del dictador Franco, aquestes eleccions han permès que els països catalans apareguin com una part d'Espanya i que el marc jurídico-polític espanyol se'ns imposi als i les catalanes amb la participació en aquestes eleccions o no s'ha comptat fins al moment actual amb l'existència d'una opció clarament independentista i socialista Els i les treballadores hem enfiançat quan s'hi ha votat un sistema que ha reforçat Espanya i el capitalisme i ens ha debilitat com a classe i com a poble Lluny de ser una conquesta democràtica, aquestes eleccions són per als i les qui creiem en la possibilitat d'un sistema econòmic al servei de les classes populars i en la llibertat dels països catalans, un obstacle en el camí de la nostra emancipació. L'abstenció activa serveix per, de, per a denunciar un sistema i un estat que ens condemna a patir unes condicions de vida cada dia més precàries. No podem oblidar que en el darrer any aquestes condicions s'han accentuat greument amb la imposició de grans infraestructures, línies d'antatenció i el tren d'alta velocitat, entre d'altres, l'especulació i la destrucció del territori, la degradació dels transports i sanitat públiques... La pràctica impossibilitat d'accedir a un habitatge, els talls elèctrics, els acomiadaments massius, la privatització encoberta de la universitat pública, la terciarització i desindustrialització estructurals que ens imposen, la criminalització de les dones que avorten, etc. I més coses, evidentment. Per acabar-ho de dobar, des de l'entrada en vigència de l'euro, els preus han pujat un 60% i els sous només ho han fet un 20% de mitjana. En aquest, context, en aquest context, alhora, la feixitització de l'espanyolisme és cada cop més evident, amb episodis com el tancament dels repetidors de, tele, de, de, de TV3, de, de Televisió de Catalunya... Agressions ultradratanes als nostres carrers, els judicis i condemnes als antimonarquis catalans, l'articulació d'una forta campanya propagandística nacional per l'abstenció ens permet visualitzar arreu el territori el nostre rebuig a l'estat capitalista espanyol i palaçà, per damunt de fronteres autonòmiques que som un únic poble i que mantenim, com el 1640-1659, com el 1705-1715 i com el 1936-1939, viva la flama de la resistència. En aquest context, optar per l'abstenció activa és una eina per a difondre els plantejaments de l'esquerra independentista i fer-nos avançar cap a la ruptura amb l'estat espanyol. Si ens abstenim, podem assolir baixos nivells de participació que evidencin el caràcter il·legítim d'aquestes eleccions. Optem per l'abstenció com a eina política, no per passotisme. Optem per l'abstenció per fer visible el nostre rebuig a continuar sotmesos, sotmeses al regne d'Espanya. És per això que et demanem que el 9 de març no votis. Els països catalans no som Espanya. Abstenció. Impulsen aquest manifest. Endavant, Organització Socialista d'Alliberament Nacional, Maulets, el joven independentista revolucionari i la Cagei, coordinadora d'Assemblea de Joves de l'Esquerra independentista. Una pausa musical més al programa. Recordeu, esteu escoltant Ràdio Contrabanda. Contrabanda. Hola. Ah... Hola, buenos días Hola, Salud, buenos días ¿Qué tal? Bueno, admiro que estás dando mucha información Pero a veces todos tenemos que hacer una, un limpiado Porque yo hablo de un, de un punto de vista neto, de ideología ¿no? Lo que sí me gusta es, por ejemplo, que todos Pensásemos en ese poquito de personalidad y humanización Que a veces la sociedad que nos ha ido plantando La hemos ido perdiendo se voy a un, un pequeño escrito Y yo admiro a una persona en una ocasión se fue... ...Iradio, iradio Iglesias... ...y un luchador nato de abajo... ...llegó a un poder... ...cierto del Partido Comunista... ...y luego, no sé por qué desapareció... ...me gustaría a veces que alguno me, me contara la verdad... ...el Gerardo Iglesias... Sí. ...ah, que había sido minero... Sí. ...exacto, exacto... Hmm. ...pocos políticos cuando llegan a las alturas... ...dejan el poder, ¿no?... Y esta persona... ...a mí me creó una... ...una fiabilidad muy buena... ...bueno, te doy así un poquillo por encima... Mira, viene al hilo de lo que hoy está pasando, ¿no? Dice, la admiración hacia los poderosos, los distinguidos, los famosos, forma parte innegable del comportamiento humano. Si en la antigüedad se dirigió hacia poetas, herreros y reyes, en la edad contemporánea se canaliza hacia artistas, políticos, personajes mediáticos. Ese instinto puede presentar en ocasiones aspectos positivos, se trataría en esos casos del reconocimiento de la superioridad moral de un personaje de la capacidad de recibir sus enseñanzas y orientación o del simple justo tributo al talento. Sin embargo, en otras ocasiones se traduce en la admiración de la personalidad y la independencia de cierto eh la presentación de cierto criterio en pro de la adoración adoración Eso es lo que yo estoy viendo hoy en día. no En esos casos la admiración puede convertirse en un verdadero talón de Aquiles, de, fan, de fatales consecuencias. Ese fue el caso del Sal Pedro III. Hoy en día yo me doy cuenta que la mayoría de la gente nos peleamos por la ideología, lo cual nos dividimos y las instituciones ya sabemos lo que hacen. Se convierte en instrumentos dictatoriales. Y no busca la realidad del pueblo de mi punto de vista la realidad del pueblo la, lo que son los derechos humanos los derechos básicos sino no solamente ya lo vemos especulaciones normas decretos para favorecer a quien ya está favorecido de sí entonces a veces todos teníamos que poner un poquito de, de de voluntad para desenmascarar al enmascarado está detrás de todos los, los intereses creados vale compañero Vale. Un abrazo Pues venga, muchas gracias por tu reflexión ¿eh? A ti Salud. Dios, un abrazo A las doce ha vuelto sol Cayendo otra inyección Acabará conmigo Tengo miedo de la reacción Mi pulso va Voy perdiendo el sentido oh, Dicen que tendré que resistir oh, Pero yo quiero salir de aquí oh, Dicen que quizás me salvaré Me curaré por fin i anem a, escol... Opa. Anem, anem, a, anem a escoltar una cançoneta dels Alaska per llegir ja el que serà l'últim comunicat, que és la de la l'agenda Revolta Global. No podré volverte a ver nunca más. Sabes que lo siento de verdad. He ido sabión. en otra dimensión. Ha que perdido amor entre una noche desde cole. <tose> No so de volar, do mosquiviscain. Sento un mareo, una náusea, un no sé qué. Las atampadas corrían sin El piloto lloraba en el mar. Al perderos todo, una entre uno Te dejo pues me vienen a buscar No sé a dónde me querrán llevar Ya despega la nave a propulsión Te espero a las 8 de Plutón Aquí beldir dos y tu amor que te humano y desde comer <música> ja l'últim comunicat del programa d'avui, que tracta una mica, doncs... Eh... No, tracta una mica, tracta tot el programa sobre el que són reflexions diferents, de diferents col·lectius, no tots ja ho hem dit. Uh, marxistes... Uh des de diferents sensibilitats eh, polítiques que dona aquesta afiliació comú, que és el marxisme, doncs, eh, les diferents valoracions, resolucions que han anat traient eh, aquests dies sobre la legislatura, sobre quins s'ha estat eh, els resultats, eh, les dinàmiques, els processos que s'han donat polítics en aquesta legislatura, i demanant uns l'abstenció, uns altres el vot cap a una formació política, etcètera, etcètera. Elegirem eh, l'últim, doncs dèiem que és eh, la valoració extensa, per cert, no sé si ens donarà temps, Gi tot jo crec que sí que fa la gent de revolta global. Recordem fem un recompte incomçat amb la gent del PSO viu, després hem seguit amb l'agent de lluita internacionalista, després amb la gent aquell manifest eh, de suport eh, en comú, per part d'endavant, maulets i queell, i ara la' gent de revolta global.identment, tots aquests grups tenen la seva pàgina web i on es pot consultar eh, fins i tot es pot consultar el que, el que nosaltres hem llegit en aquest programa. i anàlisis més en profunditat eh? evidentment de tot això que, que s'està parlant doncs eh, anem a llegir aquesta valoració que en fa revolta global de, de les eleccions generals del pròxim 9 de març Ja dit, és una valoració bastant llarga i crec que allò que, que ens esmarxarà la resta del programa, uh, bueno, depenem com vagi una mica el ritme de lectura, farem o no, una pausa musical intermitja per agafar aire, per donar-nos un respir de la lectura. Uh, comença així... De... la legislatura que ara conclou s'ha desenvolupat durant una fase econòmica expansiva, basada en la construcció i en la contenció salarial, en continuïtat amb l'etapa de govern del PP i que ha motivat un procés de depredació del territori i dels recursos energètics i hídrics. No obstant això, aquest cicle econòmic està tocant a la seva fi, tant per les turbulències financeres procedents dels Estats Units com per les propes, pròpies debilitats internes d'aquest model de desenvolupament. Això pot comportar una recessió en tota la regla i un període marcat per creixents contradiccions socials. A passar de l'assumpció per part del govern Zapatero d'algunes mesures reivindicades per les lluites del període anterior, com són la retirada de les tropes de l'Iraq, llei de matrimonis homosexuals, llei d'igualtat... aquest ha cedit repetidament davant les mobilitzacions del PP i ha aplicat una política econòmica neoliberal i continuista. Això ho demostren els recents pressupostos generals per a 2008, aprovats amb superàvit. En aquests quatre anys, la iniciativa al carrer ha quedat en mans de les dretes, que s'han mobilitzat en defensa de la seva santa trinitat reaccionària. Déu pàtria i família. La seva acció decidida ha contribuït a troncar el procés de pau negociada a Euskadi. Ha empès al PSOE a ofegar encara més les reformes estatutàries i ha posat fi a la tan necessària segona transició. També ha pressionat en defensa de l'ensenyament de religiós i privat en front de l'educació laica i pública, i ha intentat bloquejar totes aquelles reformes democràtiques profundes que es poguessin oposar a la concepció catòlica de la família com la llei de matrimonis homosexuals. L'últim episodi d'aquesta ofensiva reaccionària és la croada contra els drets reproductius de les dones. Si a la situació de descomposició interna d'Izquierda Unida se si li afegeix la desmobilització provocada per les direccions del sindicalisme majoritari i la gran dispersió de les lluites sindicals combatives i de les resistències socials en general, s'entén que l'escenari no hagi estat molt propici per a l'esquerra alternativa. Però en aquests moments comencen a aparèixer lluites que plantegen reivindicacions ofensives, com la de la neteja del metro de Madrid o la dels transports metropolitans de Barcelona, i que poden marcar un punt d'inflexió cap a un nou període de mobilització social. La política del PSOE durant l'última part de la legislatura ha estat marcada pel final del procés de pau a Euskadi i el retorn a un escenari repressiu d'atacs contra l'esquerra berxale, en el qual es succeeixen il·legalitzacions i en enjudiciaments al mateix temps que es practica la tortura. La pressió que el PP i les seves organitzacions satèl·lics amb la AUBT, l'Associació de Víctimes de Terrorisme de l'inefable Alcaraz al Capdemán, han exercit, mitjançant les manifestacions de carrer i els mitjans de comunicació afins, ha tingut efecte, contribuint decisivament al fracàs del procés de pau. Però la responsabilitat del PSOE i del govern en el fracàs del procés és evident, ja que no va aplicar mesures de distensió, com l'acostament de presos, en un moment en el qual importants sectors de l'esquerra berxale estaven disposats a donar passos efectius per a la fi definitiva de la violència. Els atemptats posteriors, que fins i tot van causar víctimes mortals i la ruptura de la treva per part d'ETA, no ha fet més que contribuir al, retard, al retorn d'un escenari molt propici per la dreta. Ni per raons polítiques, ni encara més per raons ètiques, podem legitimar els atemptats d'ETA, que hauria de donar un pas enrere i posar fi definitivament a la violència armada, deixant en mans de l'esquerra verxale la solució política del conflicte basc. Però l'escalada repressiva del govern i del poder judicial contra tot el que estigui en el llindar de Batasuna i la suspensió de forces polítiques com ANV i EAC, EH, o sigui, Nacionalista Basca i Partit Comunista de les Terres Basques, són atacs contra les llibertats que aprofundeixen la instauració d'un dret penal de l'enemic. Es tendeix així a estendre cada vegada més la categoria de terroristes a un nombre creixent de ciutadans i ciutadanes, per mer fet a compartir els objectius defensats per a aquelles organitzacions armades que són qualificades com a tals. Les rebaixes dels impostos de successions i societats promeses per Zapatero aprofundiran encara més el signe neoliberal del seu govern, tan notori que arriba a ser lluat fins i tot per gent com el banquer Botín. La forta pujada dels preus i la contenció del consum no han anat acompanyades de mesures que afavoreixin a la classe treballadora. I tot sembla indicar que la incipient crisi econòmica perjudicarà intensament els més desafavorits. El govern del PSOE tampoc ha demostrat cap disposició per acabar amb la dificultat que tenen centenars de milers de persones per accedir a un habitatge digne. No hi ha cap mesura de xoc en el seu programa i a tot estirar el que es proposa és una política de subvencions sobre la compra d'habitatge o de baratiment de sol, els màxims beneficiaris del qual serien els promotors immobiliaris, necessitats de treure al mercat l'ingent estoc de cases buides que comencen a tenir. El programa socialista tampoc recull l'ampliació del dret a l'avortament, ni mitjançant una llei de terminis, ni mitjançant un quart supòsit, defraudant una vegada més les legítimes demandes del moviment feminista. Per tant, poques esperances podem tenir que una segona legislatura de ZP porti mesures positives per als i les treballadores i per a aquella gent que lluita per un món ecològicament sostenible i antipatriarcal. En tercer lloc, l'oposició del Partit Popular ha seguit les pautes d'una dreta de combat, amb una lluita de carrer sostinguda. El PP s'ha convertit en l'expressió política dels sectors més reaccionaris de la societat espanyola, amb els bisbes al capdavant. El seu assajament al govern ha estat constant des del primer dia de la legislatura, primer amb la teoria de la conspiració sobre l'11 d'EMA, després amb les mobilitzacions contra el matrimoni homosexual, per a proseguir amb la campanya contra el diàleg entre el govern i ETA. En totes elles ha comptat amb organitzacions satèl·lits que han actuat com a esperó, destacant entre elles una associació de víctimes del terrorisme de notables perfils ultradetrans. La tàctica utilitzada pel PP ha perseguit els objectius de mantenir cohesionada la seva pròpia base social, Després de la derrota electoral del 2004 i anar, al mateix temps, minant la confiança dels suports del PSOE. Per aconseguir-ho, s'ha fet ús d'una intensa mobilització de carrer i d'un persistent bombardeig mediàtic. Les propostes programàtiques estrelles del PP són un bon resum de tota la seva acció política. Contracte d'espanyolitat per a immigrants i expulsió de tots els sense papers. Prohibició de les adopcions a les parelles homosexuals i rebaixa de l'edat penal a 12 anys. Per això no és estrany que partits de l'extrema dreta europea, com el blanc belanc belga o el front nacional francès, considerin que el PP és l'únic partit de dreta que queda a Europa. A més, l'aplicació de les polítiques neoliberals en aquells jocs on governa el PP són especialment dures. Exemples com la privatització Coberta de la sanitat a Madrid, on el govern d'Esperanza Aguirre intenta criminalitzar tot aquell que la defensi, o la política urbanista desenfrenada a la comunitat valenciana o Múrcia, fan del PP una força de la dreta dura, no solament en les tradicions, els costums i usos socials, sinó també en la gestió econòmica del consens neoliberal. Una victòria electoral del PP significaria, per tant, un major enduriment de les polítiques neoliberals, antiecològiques i de restricció de llibertats en curs i és sentida com un perill per tota l'esquerra social i política. Des de l'esquerra anticapitalista no podem ser insensibles davant aquesta realitat. La derrota en les urnes de la dreta és, per tant, un objectiu que considerem necessari. les eines de les quals disposem a l'esquerra de l'esquerra no estan a l'altura necessària per afrontar els reptes de la situació actual. L Izquierda Unida ha dilapidat durant aquests últims anys el poc capital polític que li quedava com a referent de l'esquerra alternativa. La seva orientació política, influent i exigent amb el govern, en paraules de Llamazares, ha tingut molt poc del primer i res del segon. I més que tots els discursos i els programes el que compta és l'ús que han fet dels seus vots durant la legislatura, durant els quatre anys de govern de ZP. Però... Presu... Però no només han donat... Fet el... suport als pressupostos generals de l'Estat del dèficit zero i fins i tot el superàvit durant els quatre anys de govern de CTP. Però no només han donat suport a la norma per excel·lència de la gestió governamental, sinó també a lleis que entren en oberta contradicció amb el propi esperit fundacional d'Ixquerda Unida, com la llei de defensa nacional, la LO, la LOE i la llei de la memòria històrica. La seva conversió en un partit electoral professional... completament allunyat de les lluites reals s'ha certificat... i les conseqüències en la seva vida interna ja són més que evidents. L'exclusió de la direcció federal dels sectors crítics, la forma d'elaborar les candidatures en la majoria de les federacions... així com la greu crisi provocada per la cúpula de l'organització... que ha acabat amb la scissió d'un sector a FIA i a Mazares, al País Valencià, han deixat clar que la democràcia que Izquierda Unida demana per a les institucions i per a la societat no l'aplica dins la seva pròpia casa. Aquesta és una contradicció insalvable per a una organització que es declara de l'esquerra transformadora. La involució cap a la dreta d'Izquierda Unida ha motivat que la proposta estrella que aquests dies anuncien els seus portaveus Consisteixi a formar part de l'àrea de govern i gestionar un ministeri. Aquest tipus de plantejaments, a més de desmobilitzar l'electoral més convençut, provoquen l'efecte contrari al desitjat, fan créixer el vot útil. Izquierda Unida ha perdut la credibilitat per a presentar-se com una força lleial amb els moviments socials i per encarnar les aspiracions de canvi radical de la població més activa. En aquest sentit, Izquierda, Izquierda Unida a escala estatal pretén seguir l'evolució de d'ICV, d'Iniciativa per Catalunya Versa Catalunya, convertida des de fa temps en una força de govern subeditada al PSC en el marc del govern d'entesa. En aquest escenari tindran lloc les, les eleccions generals de març. Entenem que molta gent d'esquerres i dels moviments utilitzarà el seu vot no com un suport al partit pel qual opti, sinó com un mitjà perquè no governi el PP. Malgrat aquest fet... Cal assenyalar que el vot al PSOE és el vot a un partit que ha tingut una trajectòria de govern passada, present i segons tots els indicis futura, que demostra la seva subordinació als poders establerts, especialment a l'econòmic. Per tant, no considerem que el vot a aquest partit sigui una opció possible per a l'esquerra alternativa. El vot a Izquierda Unida iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida Alternativa aquí a Catalunya, pot ser l'opció emprada per a amplis sectors de l'esquerra, ja que, al no hi haver-hi altres, altres alternatives millors i creïbles a la seva esquerra, apareix com una possibilitat de derrotar la dreta sense haver de votar Zapatero. Aquesta conducta ens sembla legítima, però no podem fer-nos cap il·lusió pel que fa a la seva utilitat futura en termes de polítiques realment alternatives. Sembla evident... Esquerra Unida rendiria tot el seu programa a canvi d'un ministeri. També hi haurà qui opti pel vot a opcions nacionalistes d'Esquerres, com és el cas d'Esquerra Republicana de Catalunya. Però aquestes tampoc encarnen una opció de ruptura amb el neoliberalisme i l'actual marc constitucional, sinó que practiquen una política d'acompanyament de les polítiques actuals, tal i com ho demostra l'actitud d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats aquests darrers quatre anys i la seva gestió al govern de la Generalitat. Hi haurà també gent que acudeixi a votar en blanc o nul, o els que optin per l'extensió activa, que pot ser especialment significativa a Euskadi, per la petició realitzada en aquest sentit per l'Ació Nacionalista Basca, davant la suspensió de la seva candidatura. Finalment, alguns optaran per l'abstenció de desencantada. Aquesta opció expressa un descoratjament comprensible amb l'esquerra parlamentària existent, però només permet expressar impotència i resignació, sense perspectiva de sortida. Resulta evident que el buit d'alternativa política és tan gran i la decepció amb els partits d'esquerra tan enorme que el descontentament pot adoptar formes variades. No obstant això, encara que som conscients de les tremendes limitacions de totes les opcions electorals d'esquerres presents en aquests moments, ens reafirmem en la idea abans exposada de la necessitat de frenar la dreta a les urnes, evitant postures abstencionistes i de desistiment que puguin afavorir el PP sense per això haver de donar suport al projecte social liberal que representa el PSOE. Però, per sobre de l'opció de vot que prengui cadascú, el més important és reforçar les incipients lluites que comencen a aparèixer per tot arreu. Aquí, a Catalunya, les de les empreses SEAT, FRAPE o els Transports Metropolitans de Barcelona o la vaga general del 14M a l'ensenyament, a la resta de l'Estat, hem tingut lluites com les d'Astúries en contra la repressió a Càndido i Morala, com la recent victòria d'Als i les treballadores de la neteja del metro a Madrid així com múltiples mobilitzacions en defensa de l'habitatge digne i contra l'especulació immobiliària pels drets dels i les immigrants, per la defensa del dret a decidir de les dones sobre el seu propi cos i contra l'ofensiva de l'Església a les mobilitzacions del 8 de març, contra el canvi climàtic i les refineries i centrals tèrmiques pels drets col·lectius, etc. Cal partir de, de la centralitat de la mobilització per anar reconstruint diàriament i des de baix una alternativa política de l'esquerra anticapitalista i alternativa que pugui estar present a les eleccions i sigui solidària amb la gent que resisteix cada dia. Treballant per això, proposem un programa amb mesures anticapitalistes per frenar la dreta i les seves polítiques al carrer i a les urnes, amb l'objectiu de precisar les propostes de revolta global durant aquesta campanya electoral, les que hauria d'aplicar una veritable esquerra de combat. És temps d'organitzar la resposta des de les lluites per construir una esquerra anticapitalista. I amb això ja ens acomiadem fins la setmana que ve, que serà justament el 9 de març, el dia que, per dret constitucional, tenim tots la possibilitat d'anar a votar els nostres representants polítics. Fins la setmana que ve, tenim tota una setmana de reflexió per pensar quina serà la nostra opció, que, evidentment, des del programa la deixem com totalment lliure, però sí que fem una última reflexió entorn a això. El dret democràtic a votar ha sigut una conquesta secular per part del moviment obrer i del moviment treballador i de les classes treballadores i humils en aquest país. Doncs, eh, fins la setmana que ve, una setmana més, on de libre, recordeu el 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada. Salut!